Când a ieșit Isus din templu, unul din ucenicii lui i-a zis, Învățătorule, uite te ce pietre și ce zidiri! Isus i-a răspuns, Vezi tu acele zidiri mari? Nu ar rămâne aici, piatră pe piatră, care să nu fie dărmată. Apoi așezut pe muntele măslinilor în fața templului și Petru, Iacov, Ioan, Andrei l-au întrebat deoparte. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri. Iisus a început atunci să le spună. Băgați de seamă, să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice Eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Când veți auzi despre războaie și vești de războaie, să nu vă înspăimântați, căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple. Însă încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi cu tremură de pământ, foamete și tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor. Luați seama la voi înșivă. vă. Au să vă pe mâinile soboarelor judecătorești și veți fi bătuți în sinagogi. Din pricina mea veți fi duși înaintea drăgătorilor și înaintea împăraților pentru ca să le slujiți de mărturie. Mai întâi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor. Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela. De ce? Căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și vor omorâ. Veți fi urâți toți pentru numele meu. Însă cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când veți vedea urăcinaia pustirii stând acolo unde nu se cade să fie, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în iudea să fugă la munți. Cineva va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare și să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea. Și cineva va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țățăță în zilele acelea. Rugați-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna, pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa. Însă le-a scurtat. De ce? Din pricina celor aleși. Dacă vă va zice cineva atunci, iată Hristosul este aici. Sau iată-l acolo. Să nu credeți. Căci se vor scula Hristos mincinoși și proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni. De ce? Ca să înșele dacă ar fi cu putință să înșele chiar și pe cei aleși. Păziți-vă! Iată că vi le-am spus toate dinainte. Însă în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, lumina nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea fiul omului venind pe noi, cu mare putere și cu slavă. Atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi de la marginea pământului până la marginea cerului. Luați învățătură de la Zmochin prin pilda lui. Când lădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când vedeți aceste lucruri întâmplându-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, însă cuvintele mele nu vor trece, cuvintele mele vor rămâne. Cât despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni nimic, nici măcar îngerii din ceruri, nici măcar fiul, ci numai tatăl știe despre ziua aceea. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cu un om plecat într-o altă țară care își lasă casa de robilor săi putere, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor Sau dimineața Temeți-vă ca nu cumva venind Fără veste Să vă găsească dormind Ce vă zic voi? Zic tuturor Vegheați!